Розділ 49. Політ минув добре, а готель Оклахома-Сеті, який забронювала для них Лос-Анджелес Таймс, був давньою тришпиловою будівлею, яку спорудили 100 років тому і яка виглядала трохи старомодною, хоча її врятувала реставрація 10 років тому. Тут було непогано в усіх аспектах, а ще тут надавали майже всі послуги, які хотілося отримати Ричарові. Він сказав Ченк. Підійди до консьержа і скажи йому, що ти одна з тих людей, хто любить вивчати місто, обходячи його вздовж і впоперек. Але повідом йому, що тебе надзвичайно турбує безпека. Запитай у нього, чи є тут щось таке, чого б тобі варто було остерігатися. Вона повернулася через 10 хвилин із паперовою туристичною картою. Надрукованою в тисячі примірниках для якогось з'їзду і позначеною консьержем за допомогою кулькової ручки, деякі бідні райони були відокремлені широкою синьою лінією. Місця, куди не слід ходити, наче план східного Берліна, намальований на серваці в давні часи. Одна окрема ділянка також була відокремлена, ще й виділена настільки сильно вимальованим знаком Ха. Що він аж продірявив сторінку. Ченк сказала, він порадив мені не ходити туди ні вдень, ні вночі. Саме те, що мені потрібно, відповів ричер. Я піду з тобою. Я на це й розраховував. Вони поїли досить рано такий собі обідній еквівалент бранчу. Прості інгредієнти, подані у вишуканій формі. Кава була доброю. Після того вони ще годину зачекали до заходу сонця. Довгий день на рівненій місцевості добігав кінця. На вулиці увімкнули ліхтарі, а на машинах – фари. Шум у барі змінився з обідньої тиші на вечірній гомін. Ричард сказав. Пішли. Шлях був довгим тому що засновники міста саме так отримували вигоду зі своїх справ. Свій бізнес потрібно було оберігати. Тому та межа міста, де вже не було ніякої цивілізації, була забагато кварталів звідси. Навіть рух на вулиці змінювався, поки вони йшли. Спочатку вони бачили випадкових метушливих робітників, які жваво поспішали додому. А потім цих робітників замінили представники зовсім іншої, нижчої культури, які наче гронами звисали зі своїх дверних проходів, не займаючись практично нічим у житті. Деякі магазини після закриття були затулені віконницями, деякі виглядали так, наче вони стояли, забиті дошками уже багато років, проте були й такі, що досі працювали і чимось торгували. Їжа, газовані напої. Сигарети. Ченг запитала. З тобою все гаразд. Нормально, відповів Ричард. Він рухався, керуючись своїми інстинктами, шукаючи те місце, де могли б збиратися люди, а машини хоча б на деякий час паркувалися у два ряди. На узбіччі стояло декілька машин, ще декілька їхало дорогою. Там були і прокачані японські купе, і авто з низькою посадкою, і велетенські старі седани-авіаносці Марок Б'юїка, Плімут і Понтіак. У деяких авто були зроблені на замовлення зміни, наприклад, поставлені великі колеса з хромованим ободом, хромовані труби і сині підсвічування рами знизу. Одне авто було опущено на висоту талії, його мотор стирчав через діру в панелі капота, у такому ж вертикальному стані, як і установка для буріння нафтових свердловин, а ще в ній був великий чотирикамерний карбюратор і величезний хромований повітряний фільтр на рівні даху. Ричард зупинився та почав розглядати авто. Він сказав, «Мені потрібно ще раз поглянути на ці знімки із супутника». Ченк запитала, «Навіщо? З ними щось не так. Що саме?» «Я не знаю. Щось у якомусь закутку мого мозку мені це вказує. Це незвичайні розлади пам'яті. Зі мною все гаразд. Ти впевнений? Запитай мене про щось. Віце-президент Теді Рузвельта Чарльз Фербанкс. Я думала, він був актором. А я думав, що то був Дуглас». Вони пішли далі повз перекошені будиночки, які тулилися до кубки, повз зарослі бур'янами подвір'я задротяними огорожами, деякі з них пустували, деякі були забиті сміттям, на деяких сиділи прив'язані собаки, а деякі були закидані яскравими двота-триколісними велосипедами і іншими дитячими іграшками. Вони натрапили на вулицю, що йшла по діагоналі і зрізала кут між однією-другорядною вуличкою та іншою. Вона була достатньо широкою для трьох смуг для руху, проте все одно всі машини стояли припаркованими на узбіччі. А ще вуличка була досить довгою, щоб на ній можна було скинути швидкість, зупинитися, а тоді знову розігнатися. Ричард сказав, «Це має нам підійти». Неподалік тривав якийсь рух місцевих обивателів, проте більшою мірою він відбувався наприкінці вулички. Хлопчаки, приблизно 12 років, блукали туди-сюди вулицею, спостерігаючи навсібіч за машинами. Ричар сказав Гаразд, зараз ми вдамо, що несподівано зрозуміли, у що втрапили, і почнемо поспішно звідси виходити. Вони розвернулися і побігли назад до другорядної вулички. Повернули прямо та продовжили рух приблизно в тому самому напрямку, звідки прийшли позаду тієї вулички, на яку вони щойно потрапили. Вони зупинилися тоді, коли їм здалося, що вони вже порівнялися із невидимою для них рубкою 12-річних хлопчаків, які, за їхніми підрахунками, зараз мали би прямувати вздовж дороги праворуч від них. Плюс іще глибина їхнього власного подвір'я за будинком, плюс іще глибина самого будинку, плюс іще подвір'я перед будинком і тротуар. Десь за 400 футів ходи від них через темряву, вирахував Ричар. Тоді він сказав. «Давай перевіримо, що в них для нас є».